Адже їм випало бути сусідами. Зненацька їй згадалася вродлива дівчина з білими гусьми. «Гілберт каже, що вона не тутешня», – міркувала Енн. «Але я думаю, що це не так. У ній є щось таке, що робить її частиною цього моря, неба і затоки. Чотири вітри у неї в крові». Коли Енн зійшла вниз, Гілберт стояв біля каміна, розмовляючи з якимось незнайомцем. На звук її кроків обидва озирнулися. Ен, познайомся, це капітан Бойт. Капітане, це моя дружина. Уперше в житті, рекомендуючи Ен, Гілберт назвав її Моя дружина. І оцю мить замалим малим не луснув від гордості. Старий капітан простягнув Ен свою жила руку, вони усміхнулися одне одному і відтоді стали друзями. Рідні душі обмінялися спалахами сигнальних вогнів. Моє шанування, пані Блайт, дуже радий познайомитися з вами. Надіюся, ви будете щасливі так само, як була щаслива перша юна дружина, що тут зажила. А ліпшого і бажати годі. Тільки мене ваш чоловік не зовсім правильно назвав. На щодень моє ім'я – капітан Джим. А що ви все одно будете кликати мене саме так, то можете просто віднині і почати. Ви гарна, дуже гарна молода, пані Блайт. «Дивляся я на вас, і, мов би, як відчуваю, що й сам собі допіру одружився». Усі розсміялися. Тим часом стара пані Блайт почала вмовляти капітана залишитися на вечерю. «Я вдячний. Мені то буде велика радість. Я ж за столом і товариства зазвичай не маю, крім одної незагарної парсуни в зеркалі». «Не часто випадає повечеряти із двома такими милими гарними дамами». Можливо, компліменти капітана Джима на папері і здаються геть безбарними. Та він проказував їх із такою витонченою щирістю в тоні і погляді, що жінка, до якої він звертався, не могла не відчути, їй видається шана, мов королеві, і віддається в манері гідні короля. Старий капітан Джим – простодушний і шляхетний чоловік, мав вічну юні очі і серце. Був він високий. Дещо згорблений і незграбний. Утім, уся постава його свідчила про велику силу і витривалість. Його чисто виголене з зморжками лице було бронзове від засмаги. Густо темне сиве волосся спадало йому аж на плечі, а дивовижно сині, глибоко посаджені очі деколи іскрилися, деколи туманулися мрією, а деколи тужливо вдивлялися в морську далечінь як у того, хто шукає давно втрачений скарб. Енн іще належало дізнатися, що так розпашливо прагнув побачити капітан Джим. Безперечно було, що капітан Джим негарний. Його запалі щоки, кривий рот і масивне чоло не були створені за канонами вроди, а незліченні труднощі і скорботи лишили шрами як на його душі, так і на тілі. І все ж, відзначивши на перший погляд що капітан Джим не гарний, Енн більше ніколи про це не думала. Дух, що прозирав з-під шорсткої оболонки, осявав її дивовижною красою. Вони весело посідали за накритий до вечері стіл. Полум'я в камінні відганяло прохолоду вересневого вечора, проте легкі морські вітерці залітали в їдальню, коли заманеться, крізь навстіж Розчахнуте вікно. Перед очима в господарів та гостей Розгортався чарівний краєвид із затокою, поза якою гінким пасмом тяглися низькі фіолетові пагорби. Стіл угинався під вагою численних наїдків, приготованих старою пані Блайт. Проте п'єза де резистансе, поза всяким сумнівом, стала велика таця морської форелі. «Я тут подумав, що після мандрівки вона вам мов би, як смакуватиме», сказав капітан Джим. Свіжішої форелі і на світі нема, пані Блайт. Вона ще якісь дві години тому живісінька плавала в морі. А хто ж сьогодні наглядає за маяком, капітане? Поцікавився лікар Тейв. Не біж, Алек. У цьому він не згірш за мене тямить. А я мушу сказати вам, дуже радий, що ви запросили мене на вечерю. Голодний є добряче. Обід мені сьогодні видався поганенький». Ви там у себе на маяку, у увесь час не доїдаєте, дорікнула стара пані Блайд. Коховарити не хочете. От і істе або як. Я коховарю, пані Блайт. Я коховарю, запротестував капітан Джим. І взагалі живу, мов король. От учора ходив собі в глен, купив аж два фунти м'яса. Думав, буде в мене сьогодні шикарний обід. І що ж тоді сталося, не стара пані Блайд. Ви його загубили дорогою? Ні. Сніяковів капітан Джим. Я саме вкладався спати, Коли це приблудився до мене пес. Такий змарнілий, обдертий І попросився переночувати. Мабуть, живе десь там, у Рибальському селищі. Я не міг прогнати бідолаху. Лапи він собі десь поранив. То я замкнув його на веранді, Кинув йому стару торбу, Щоб він мав де лягти, А сам пішов спати. Але чомусь ніяк не міг заснути. Крутився, думав, Аж тоді згадав, що пес, мов би, як був голодний. «І ви встали і віддали йому м'ясо? Усе м'ясо?» – вигукнула стара пані Блайт із переможним докором у голосі. «Та ж більше нічого і не було, щоб я міг би дати йому», – винувато пояснив капітан Джим. «Нічого, що пес міг би їсти. А він таки був негодований. То враз його все й проковтнув. Я всю ніч проспав безтривожно, та обід у мене був після того скупий. Ні юшки, ні петрушки» а пес утік додому зранку. От то вже ні трохи не вегетаріанець. «Треба ж оце голодувати через якогось нікчемного пса», – перхла стара пані Блайт. «Ми не знаємо, для когось, може, він найкращий друг», – заперечив капітан Джим. «Хоча так, то цього і не скажеш. Але не можна судити про собаку лише з вигляду. Усередині він, може, як я сам. Справдешній красень». Хай навіть перший помічник не був від нього в захваті і лаявся просто таки брутально, – але він упереджений, як усякий кіт, усякого пса сприймає кепсько. І все ж я залишився без обіду, тому такі смачні наїдки в цьому приємному товаристві – то для мене велика втіха. Добре діло мати хороших сусідів. А хто живе в тім домі ген за вербами? – запитала Енн. Пані Мур, – відповів капітан Джим, і мов би замислившись, додав. Та її чоловік. Ен усміхнулася, і з тону, яким говорив капітан Джим, уяві склала собі портрет незнайомої пані Мур. То, напевне, була друга пані Лінд. «Небагато у вас тут сусідів, пані Блайд, вів далі капітан Джим. «По цей бік затоки всього кілька домів. Тут майже вся земля, аж до самісінького Глена, належить панові Говарту. То він здає в оренду. Зате по інший бік народуть ма, Особливо Мак-Алістерів». «Хай там, куди поткнешся, неодмінно зустрінеш Мак-Алістера». Я був позавчора бачив старого Леона. Він на тім боці все літо пропрацював. То він каже, вони там усі макалістери, алістери Там Ніл Мак-Алістер, а там Сенді макалістер, алістер І Вільям Мак-Алістер, і Алек Мак-Алістер, і Енгос макалістер, алістер і Диявол у них, мабуть, теж Мак-Алістер». Еліотів та Крофордів там не менше, мовив лікардев після того, як сміх ущух. Ми тут, Гілберти, на цьому боці навіть приказку маємо від зарозумілості Еліотів, пихимак Алістерів та марнославства Крофордів, спаси нас, Господи. Хоча і добрі люди між них є, зауважив капітан Джим. Багато років плавав я на кораблі з Віліоном Крофордом, то нема йому рівних силі і відвазі. Вони розумні там, на тім боці. Певно, ми тому з них, мов би, як і глузуємо. Дивно, правда? Як то ми завжди ображаємося на тих, хто за нас, бодай, трошки більш тямковитий. Лікар Дейв, що сорок років ворогував із тим боком, засміявся, проте враз у мовк. «А хто живе в тім сліпучо-селеному будинку, за півмельі звідси?» – поцікавився Гілберт. Капітан Джим задоволено всміхнувся. «Панна Корнелія Брайант. Вона скоро вас відвідає, не сумнівайтеся». «Бо ви – пресвятеріани!» «А були б ви методистами, то вона і кроку у ваш бік не ступила би!» «Корнелія ненавидить методистів!» «Ексцентрична дама!» – підсміхнувся Лікардею. «За пекла чоловіку ненависниця!» «Виноград не спілий?» – засміявся Гілберт. «Ні, не в тому річ!» – серйозно відказав капітан Жи. Корнелія замолодо мала женихів. Та й нині варто їй однісіньке слово мовити, як усі старі вдівці тут же і від нетерплячки. Але вона, мов би як, народилася із хронічною відразу до всіх чоловіків і методистів. У неї найзліший язик і найдобріше серце в чотирьох вітрах. Де тільки станеться лихо, вона вже там. І робить усе, щоб допомогти. Про жодну жінку вона ні за що і слова кривого не скаже. А коли вже любить шальмувати нас, пройди світів, гадаю, наші товсті шкури здатні це витримати. Про вас, капітане Джим, вона завжди високої думки, мовила стара пані Блайт. Боюся, що так, і це найгірше. Від цього в мене відчуття, наче я маю щось таке, мов як неприродне. Розділ сьомий. Дружина шкільного вчителя. «А хто була та перша молода дружина, що тут оселилася, капітане?» – запитала Енн, коли після вечері вони посідали коло каміна. «Чи не була вона дієвою особою тієї романтичної історії, що буцімто пов'язана із цим будинком?» озвався Гілберт. Мені казали, що ви, капітани, могли б її розповісти. Так, я знаю цю історію. Може, тільки я один в усіх чотирьох вітрах і пам'ятаю тепер дружину шкільного вчителя, такою, як вона приїхала сюди. Вона померла вже 30 літ тому, але такою, як вона, і не забудеш ціле життя. Розкажіть нам про неї, попросила Ен. Я хочу знати все про тих жінок, що мешкали в цьому будинку до мене. Їх було три – Елізабет Расел, а крім неї ще жінка Неда Расела та дружина шкільного вчителя. Елізабет була розумною, милою жіночкою, та й пані Расел була дуже мила, але жодна з них не була така, як дружина шкільного вчителя. Учителя звали Джон Селвін. Я був 16-літнім хлопчиною, коли він приїхав зі Старого світу вчити гленських лохів. Він був геть інакше, ніж ті покидьки, що приїздили тоді до нас працювати в школі. Ледь не всі вони були п'яниці. Як протвережувалася, навчали дітлахів читати і лічити. А як ні, то тільки і знали, що указкою шмагати. Але Джон Салвін був надзвичайно приємний молодий чоловік. Жив він у домі мого батька. Тому ми з ним і подружилися. Хоч він був од мене старший на 10 років. Ми з ним читали, гуляли і говорили про все на світі. Він знав вірші, мабуть, усі вірші, котрі будь-коли хтось написав, і він читав їх мені вечорами на березі моря. Батько вважав, що не гоже так час марнувати, але, мов би, як не забороняв. Думав, наче це мені повибивають з голови усі думки про те, щоб піти в море. Ну, та цьому нічого не могло завадити. Моя мати була з роду мореплавців, тож і з тим неспокійним духом я й і народився. Але я так любив слухати, як Джон читає вірші. Вже замалим не 60 літ минуло, а я все ще можу їх усі повторити. 60 літ. Капітан Джим замовк. Не змигно дивлячись на полум'я в каміні, мов би шукаючи там тіні давно минулих днів. Потім зітхнувши, він продовжив оповідь. Пам'ятаю, одного весняного вечора ми зустрілися з ним на дюнах. Він був, мов би, як радісний, як отцеве лікарю, що привезли сюди сьогодні пані Блайт. Я побачив вас і пригадав його. Він розповів мені, що там удома в нього лишилася мила, і тепер вона їде сюди. Я засмутився був. Опертий юний егоїст. Подумав, що коли вона приїде, Джон уже не буде мені таким другом. Але, бодай, мав гідність не показати йому цього. Джон розповів мені про неї. Її звали Персі Слі і вона приїхала б сюди одразу з ним, якби не її старий дядько. Він був хворий, а що в нього вона і росла, відколи померли батьки, то лишилися його доглядати. І ось по його смерті перші з'їхала сюди, щоб вийти заміж за Джона Селвіна. Тоді для жінки це було нелегко. Аби ви знали, що в ті часи ще не було пароплавів. «Коли ж ви на неї чекаєте?» – запитав я. А він мені й каже – 20 червня вона відпливає на судні Принцвіллям, тож десь посеред липня буде тут. Я велю Теслі Джонсону збудувати мені дім до її приїзду. Сьогодні надійшов від неї лист. Я ще і не розгорнув його, а вже знав, що там добрі новини. Я бачив її кілька днів тому. Я нічого не збагнув, що він каже, і він пояснив, хоча й тоді я зрозумів не набагато більше. Він сказав, що це його дарче прокляття. Точнісінько так, пані Дар Дарче проклятє. Він і сам не знав, що це таке. Розповів, що в його прапрабаби воно теж було. І за це її спалагали як відьму. Його часом охоплював дивний стан. Транс, так він наче сказав. Є на світі таке лікарю? Звісно, є люди, котрим час від часу потьмарюється свідомість, відповів Гілберт. Але про це більше знають дослідники психіки, ніж звичайні лікарі. Як воно виявлялося в Джона Селвіна? Снилися йому, та й годі, скептично озвався лікар Дейв. Але він казав, що бачив усе насправді, поволі заперечив капітан. Я ж розповідаю вам лише те, що він сам казав. Мов би він бачив ті події, що вже сталися, чи тільки мали статися. Джон казав, що ті видіння часом утіха для нього, а часом справжній жах. І от за чотири дні до того він знов був у трансі. Сидів біля каміна, дивився на полум'я, Аж раптом побачив кімнату, яку добре знав Аннії, А там була Персі Слі, така щаслива, і простягала до нього руки. Тому він знав, що матиме від неї добрі новини. «Звичайний сон», – пархнув Лікардею. «Можливо, можливо», – поступливо проказав капітан Джим. «Я теж йому так казав. Мені було зручніше так думати. Те, що він отак усе бачить, мене це дуже лякало». А він відповів, «Ні, мені це не снилося. Але не говорімо про це більше. Ти вже не будеш мені таким другом, як досі, якщо забагато про це міркуватимеш». Я сказав йому, що моїх дружніх почуттів до нього не зруйнує ніщо, Але він лише похитав головою та й каже, «Ні, хлопче, я вже втрачав був друзів через це. Я їх не винувачу. Іноді мене й самого до себе охоплюють не надто дружні почуття». Такий дар має в собі щось неземне, чи добре, чи лихе. А ми смертні уникаємо надто близького знайомства як із Богом, так і з дияволом. От так він сказав. Я пам'ятаю, наче то було вчора. Хоч так і не збагну, що він мав на увазі. А ви можете сказати лікарю? Сумніваюся, що він і сам це знав, буркнув лікар Дейв. Здається, я розумію, прошепотіла Енн. Вона слухала, як у дитинстві, із міцно стиснутими вустами і блискучими очима. Капітан Джим захоплено всміхнувся, глянувши на неї, і повів далі. І от, уже невдовзі, кожен у глені і чотирьох вітрах знав, що до вчителя має приїхати наречена. Усі тішилися, бо дуже його любили. Усі ходили дивитися на їхній новий дім, цей самий дім. Джон хотів будуватися тут, бо звідси видно море, і чути голос хвиль. Він і сад посадив тут для неї, тільки без осокорів. Їх уже висадила пані расел. Але там є подвійний ряд трояндових кущів, які посадили для Персіс, дівчата ісландської школи. Джон казав, що рожеві були, як її щоки, білі, як її чоло, а багряні, наче її вуста. Він стільки віршів читав, що вже мовби як і свик потім завжди так говорити. Усі надсилали йому подарунки різне хатнє начиня. Коли тут оселилися расели. Вони були люди заможні, то і купили, бачите, гарні меблі, але всі найперші столи та шафи тут були дуже прості. Зате в них було стійкі любові. Жінки шили клаптикові ковдри, рушники і скатертини, а один чоловік змайстрував їй комод, а ще інший – стіл і так далі. Навіть сліпа стара тітенька Маргарет Бойт сплела їй дохм'яний кошечок із трав, що ростуть на дюнах. Пані Селвін багато років складала в той кошечок несовички. Нарешті все було готове. Навіть дрова в каміні лежали, тільки і треба було, що їх запалити. То був інший камін, не цей, що тепер, хоч і розташований тут таки. Цей поставила панна Елізабет, коли ремонтувала дім 15 років тому. А то був великий, старовинний камін, де і цілого бика засмажити можна. Часто сидів я тут, існував свої історії – як роблю це і нині. І знову запала мовченка. До капітана Джима ненадовго завітали гості, невидимі Енн і Гілберту. Ті, хто сидів з ним тут у давні дні. Ті, чиї очі саяли одвічним щастям і радістю молодят, і ще й тепер, коли самі вони давно вже спочали на цвинтарі, а чи в темній морській глибині. Вечорами тут лунав дитячий сміх. У зимку тут збиралися друзі. Тут була музика, танці і веселищі. Тут мріяли юнаки і дівчата. Для капітана Джима цей будиночок був повен тіний радісних спогадів. 1 липня дім був зведений. Відтоді очитель почав рахувати дні. Ми часто бачили, як він блукає по підбережжю і казали собі, скоро вона буде з ним. Її чекали всередині липня, та вона не приїхала. Ніхто не тривожився. Кораблі тоді часто запізнювалися, на кілька днів чи аж навіть тижнів. Принц Вільям запізнювався на тиждень, тоді на два, тоді на три. Тоді вже ми почали боятися, і що далі, то більше. Тоді мені стало тяжко дивитися Джонові Селвіну в очі. «Знаєте що, пані Блайт?» – капітан Джим притишив голос. «Я думаю, такі семісні очі були в його прапрабабе, як її на вогнищі палили». Він тоді ні слова не казав. Уроки проводив, наче в вісні, і біг до моря. Стільки ночей там проблокав до світанку. Люди казали, що він геть божеволіє. Ніхто вже і не надіявся. Минуло вісім тижнів. А принц Вільям досі не прибув. Настала середина вересня, а наречена шкільного вчителя не приїхала. Ми гадали, що вже і не приїде. Потім сталася буря, і не вщухала три дні. А коли вона вляглася, я побіг на берег. Там був учитель. Він стояв, схрестивши руки на грудях, і спершись на великий камінь дивився в море. Я покликав його, але він не озвався. Він, мов би, як бачив те, чого не бачив я. Але це йому застигло, як у мертвого. «Джоне! Джоне!» – гукав я. Отак, наче мале налякане дитя. «Прокиньтеся! Прокиньтеся!» Той дивний, жахливий погляд, наче згас йому в очах. Він озирнувся на мене. Ніколи не забуда я його лиця. Ніколи. Аж доки вирушив останнє своє плавання. «Осе добре, хлопче», – сказав він. «Я бачив принца Вільяма. Він проминув східний мис. На ранок вона буде тут. Завтра я сидітиму з моєю нареченою коло свого власного каміна». «Як ви гадаєте, він таки бачив його?» – різко запитав капітан Джейм. «Хто знав?» – замислився Гілборд. «Можливо, любов і сильна мука, здатні творити незнані нам дива?» «Я певна, що він бачив корабель», – несхитно заявила Енн. «Примарилося», – мовив лікар Дейв, хоч і не так переконано, як досі. «Бо насправді», – урочисто мовив капітан Джим, Вільям наступного ранку зайшов у гавань чотирьох вітрів. І всі, хто жив тоді в Глені і на узбережжі, побігли його зустрічати». Як ми радісно вітали корабель, коли він плив через протоку. Очі капітана Джима сяяли. У цю мить він бачив гавань, якою вона була 60 років тому. І бувалий в бувальцях корабель, що наближався до неї у розкішнім вранішнім світлі. І персі слі була на борту? – поцікавилася Ен. Так, вона і дружина капітана. Жахливий був рейс, шторм за штормом, і привізія в них закінчилася але от вони нарешті прибули. Коли персі сліз зійшла на берег, Джон Селвін обійняв її міцно-міцно, а ми всі покинули кричати «Ора!» і заплакали. Я собі теж плакав, хоч, бачите, визнаю це аж тільки тепер. Куметно, Агеш. Як хлопці соромляться сліз? «Персі слі була вродлива?» – запитала Енн. «Не знаю, чи була вона красуня? «Ні, не знаю», – повільно відповів капітан Джим. Мені чомусь ніколи про це і не думалося, красуня вона чи ні. Просто це було байдуже. Було в ній щось таке миле і гарне, що її обов'язково всі любили, та й квит. Але дивитися було приємно. Великі, ясні, карі очі, коси каштанові, густі і шкіра, як у всіх англійок. Джон і Персіс побралися в нашому домі надвечір, Усяй сяєві свічок. І всі ближні і дальні сусіди зійшлися вітати їх. І всі проведжали їх аж сюди Пані Селвін розпалила вогонь у каміні І коли ми розійшлися Вони сиділи тут Як ото Джон бачить у тому своєму видінні. Дивно Дивно Але я за життя до столиха Всякого не дивився Капітан Джим замислило покитав головою Яка дивоважна історія Мовила Енн Відчуваючи, що цього разу Її потреба в романтичному Було цілком задоволено «Як довго вони тут жили?» «П'ятнадцять літ. Щойно вони побралися, як втік у море. Малий пройде світ». Але з кожного плавання вартався сюди. Навіть раніше, як додому. І все розповідав пані Селвін. «П'ятнадцять щасливих літ. Вони ці двоє мали, мов би, як талант бути щасливими. Є такі люди, може, ви помічали? Вони не вміли довго бути нещасними, хай там що. Сварилися раз чи двічі». Бо запальні були обоє Але пані Селвін якось так гарно засміялася, була Та й каже Мені було так зле, коли ми із Джоном посварилися І все ж я була щаслива Бо знала, що в мене такий добрий чоловік І з яким після сварки і помиритися можна Тоді вони переїхали до Шарлотеуна А цей будинок придбав собі недрасел, Рассел І тут уселився з молодою дружиною Такі веселі були молодята Пана Елізабет, його сестра за рік сюди до них приїхала. Теж повсякчас була, моби, як радісна. Тут і стіни Лебонь просучилися всі сміхом і веселищами. витретя третя молодичка, котрую зустрічають тут пані Блайт. І найвродливіша. Капітан Джеймс промігся надати своєму компліментові соняху витонченість фіалки. І Енн відчула, що цю квітку носитиме з гордістю. Того вечора вона була чарівна, як ніколи. Із весільним рум'янцем на щоках та закоханим блиском очей. Навіть суворий старий лікар Дейв дивився на неї схвально, і дорогою додому сказав своїй жінці, що Рудокоса Гілбертова дружина таки дуже гарненька. «Мушу я вже повертатися на маяк», мов капітан Джим. «Дуже-дуже славний був вечір». Приходьте до нас частіше», озвалася Ен. «Цікаво, чи сказали б ви це, якби знали, як охоче я прийму ваше запрошення?» Загадково відповів капітан Джим Тобто ви хочете знати, чи була я щира? Усміхнулася Ен Так, була Урочисто клянуся, як казали ми в школі Тоді я прийду І певне буду часто вам набридати Маю честь запросити і вас за себе в будь-яку годину Нікого в мене зазвичай і немає Крім першого помічника Хоч той на щастя, товариська душа Слухач він добрий І знає чи не більш за всіх макалістерів але не говіркай, бідака. Ви молоді, пані Блайд, а я старий. Проте душі наші, мов би, як одного віку. Ми обоє із племені, що знає Йосипа, як сказала б Корнелія Брайант. Із племені, що знає Йосипа? Здивувалася Ен. Егеш, Корнелія геть чисто всіх на світі ділить на два види – тих, хто знає Йосипа, і тих, хто не знає. Коли хтось, мов би, як має з вами однакові погляди, Думає, схоже і любить ті самі жарти. Тоді він належить до племені, що знає Йосипа. О, звісно, – мовила Енн, сейнувши з розуміння. Це те, що я колись називала, і досі називаю, хоч тепер уже в лапках, рідними душами. Так і є, – погодився капітан Джим. Як його не назви, це про нас. Коли ви зайшла до ній в кімнату, пані Блайт, я поглянув на вас та й кажу собі – вона з племені, що знає Йосипа. І дуже зрадів. Бо інакше нам розмова одне з одним не принесла б жодної втіхи. Плем'я, що знає Йосипа, це сіль землі, я так собі думаю. Місяць саме зійшов, коли Енн і Гілберт вийшли провести своїх гостей. Гавань чотирьох вітрів перетворювалася на диво, виткане із мрії та мерехливого сяйва. Зачароване місце, над яким... Не може зійнятися жодна буря. Сріблисте, місячне світло барвало верхівки осокорів. Високих і темних. Мов силуети, чинців, якогось таємничого ордену. Я завжди любив осокори. Мов капітан Джим махнувши рукою в їхній бік. То дерева принцес. Тепер вони більше не модні. Люди бідкаються, що вони засихають з гори. І від цього вигляд у них, мов би, як миршевий. Так таки є. Коли не ризикувати своїм карком щовесни і не лазити стрикти їх по драбині. Я щороку робив це для пани Елізабет, то її осокори завжди були чепурні. Вона їх дуже любила вони з першим ліпшим не знатимуться Клени, пані Блайт то миле, дружнє товариство, але осокори дерева з вищого світу. Яка гарна ніч, мовила стара пані Блайт, сідаючи в бричку. Ночі майже всі гарні, відповів капітан Джим. Але нині я дивлюся на це сяйво і, мов би, як думаю собі, що ж лишалося ляраю. Місяць, мій великий друг, пані Блайт. Я його завжди любив, відколи себе пам'ятаю. Я був малий, восьмиліток, і якось надвечері заснув у саду, а мене ніхто і не шукав. Прокинувся я сам удень, серед ночі і мало не на смерть перелякався. Які тіні! І дивні звуки шугали довкола мене. Я весь закляк. Лише припав до землі і трусився, біднятко. Мов би, як нікого не лишилося у світі. Я один, а світ такий величезний. А тоді я побачив місяць. Як він дивився на мене, поміж гілок яблоні, мов давній друг. І зразу втішився. Устав і пішов додому, відважний як лев. Тільки і поглядав на місяць. Багато ночей я дивився на нього з палуби корабля, плаваючи в далеких морях. «Чого ви всі не велите мені закрити рота і йти додому?» Нарешті змовк останній прощальний сміх. Енн і Гілберт, узявшись за руки, обійшли свій сад. Струмок, що розстинав один із його кутків, меретхливо брижився між тіней Маки на його берегах здавалися чашами, налитими місячним сяйвом. Від квітів, що їх висадила пані Селвін, линув у тінисте повітря тонкий аромат. Немов краса і благословення священих минулих днів. Ен зупинилася в темряві і зірвала стеблину. «Люблю запах квітів уночі», – мовила вона. «Тоді можна пізнати їхню душу». «О, Гілберте, цей будиночок – саме те, про що я мріяла. І я така рада, що ми не перші, хто прогулювався тут, увечір». Після весілля. Розділ 8. Пана Корнелія Брайант заходить у гості. Той вересень у чотирьох вітрах був місяцем золотаво-боскових туманів, місяцем днів, напоєних сонцем, і ночей, що купалися в місячному сяйві та пульсували зорями. Ані буря, ані лискай порив вітру не затьмарила його. Ен і Гілберт. Вили свої гніздечко, гуляли у збережжя, плавали в човні вздовж затоки, їздили до гавані чотирьох вітрів і до глена. А часом каталися безлюдними, порослими папоротю стежками в лісі, до каналу. Одне слово, проводили медовий місяць так, що їм могли би позастрити всі закохані світу. Навіть якби наше життя обірвалося нині, прожити його було варто. «Заради цих останніх тижнів», – мовила Ен. «Хто знає, чи будуть у нас іще колись чотири таких гарних тижні?» «Та вони в нас були. Усе. Вітри, погода, люди, дімрії мрії. Допомагало зробити наш медовий місяць дивовижно прекрасним. Відколи ми сюди приїхали, навіть жодного дня не дощило. «І ми ні разу не посварилися», – підражнив її Гілберт. «Ну, та із цим, що довше зволікаєш, то більшу втіху маєш, процитувала Ен. Я така рада, що ми вирішили провести наш медовий місяць тут. Наші спогади про нього будуть завжди пов'язані з домом мрії, а не безладно розкидані поміж чужих земель. Атмосфера їхнього нового дому чаїла в собі присмак романтики та пригод, що його Ен ніколи не відчувала в Ейвонлі. Там, хоча вона і мешкала біля моря, її життя не було так тісно пов'язане з ним. А в чотирьох вітрах воно було повсюди і ненастанно кликало її до себе. Із кожного вікна свого нового дому вона бачила мінливий морський пейзаж. У вухах її відлунював невпинний шепіт підхвиль. Щодня в гавань заходили кораблі і ставали на якір у глені. А потім у прозахіднім світлі відпливали до портів, що могли бути на іншому боці земної кулі. Рибальські човни під білими вітрилами зранку пливли через протоку, а ввечері верталися з оловом. Щасливі і безтурботні мореплавці та рибалки прямували червоними дорогами вздовж берега. Тут повсякчас витав дух майбутніх мандрів і пригод. Тутешній ритм життя не був такий усталений, як Айвольнійський. Над гаванью віяли вітри змін, море. Вабило до себе мешканців узбережжя. І навіть тих, хто не міг відгукнутися на його поклик, поймав незвичний трепет, хвилювання і відчуття нових незвітиних можливостей. «Тепер я розумію, чому деякі чоловіки не можуть не йти в море», – мовила Ен. «Це бажання, що деколи охоплює всіх нас – пливти за сонцем ген до виднокраю. Воно, мабуть, стає нездоланим у тих, хто з ним народився». Не дивно, що воно змусило капітана Джима втекти з дому. Коли я бачу кораблі та чайок над дюнами, то й сама хочу опинитися на борту чи мати крила. Не як голубка, щоб полетіти і спочити, а як чайка, щоб полинути в саме серце бурі. «Ти лишишся тут зі мною, моя дівчинко, ліниво проказав Гілберт. «Я не дозволю, щоб ти линула від мене в серце бурі». То було ранне надвечір'я. Вони вдвох сиділи на своєму ганку з червоного пісковику, великий спокій панував на землі у небі і на морі. Високо над ними ширяли сріблисті чайки. Виднокіл узявся довгим і тонким мережем рожевих хмар. У довколишній тиші лунала хіба невпинна гомінка пісня хвиль та вітрів? Бліді айстри квітнули на зів'ялих туманних луках поміж обістям і гаваню. «Мабуть, лікарям, що мусять безсонними ночами доглядати хворих, не кортить пригод», – поблашливо озвалася Ен. «Якби ти нині добре виспався, Гілберти, то був би, так само як я, готовий до польотів фантазії». «Я добре попрацював нині вночі, Енн», – замислено відповів Гілберт. І з божою помічю я врятував людині життя. Уперше я можу беззастережно це ствердити. В інших випадках я, можливо, допоміг своїм пацієнтам одужати». Але нині, Ен, якби я не лишився в Алонбі і не став на прюзі смертю, та жінка до ранку померла б. Я випробував новий метод, який іще ніколи не застосовувався в чотирьох вітрах. Сумніваюся навіть, що досі хтось наважився вдатися до нього поза стінами лікарні. Навіть у кінгспортській клініці його вперше випробували щойно торік. Я і сам нізащо не наважився б на таке, якби не був упевнений, що іншого виходу немає Я ризикнув і мені вдалося Тепер чудова дружина і мати врятована І вона проживе ще багато щасливих та плідних років Уранці, коли над гаваню сходило сонце Я їхав додому і дякував Богові Що обрав для себе цей фах Я боровся і переміг Подумай, Ен Я переміг великого руйнівника То була моя мрія відколи ми розмовляли з тобою про те, якій роботі хочемо віддати життя. Нині вранці моя мрія здійснилася. «Це єдина твоя мрія, що здійснилася?» запитала Енн, яка хоч і добре знала відповідь, усе ж прагнула почути її ще раз. «Ти все знаєш, моя дівчинко, усміхнувся Гілберт, дивлячись з її в очі. У цю мить на ганку білого будиночка на озбережі чотирьох вітрів сиділо двоє цілковито щасливих людей. Аж раптом Гілперт проказав геть іншим тоном. «Мені здається, чи я справді бачу корабель, що пливе стежиною сюди, напнувши всі вітрила». Енн глянула і звелась на рівні ноги. «Це, мабуть, пана Корнелія Брайант, чи пані Мур із візитом?» – здогадалася вона. «Я йду до свого кабінету, і якщо це пана Корнелія, попереджаю тебе, що буду підслуховувати», – мовив Гілберт. «Судячи з того, що я чув про пану Корнелію, Розмова з нею щонайменше не буде нудна Це може бути пані Мур? Ні, пані Мур не схожа за статурою. днями я бачив, як вона працювала у своєму саду І хоч я дивився звіддалік і не розглядів добряче Вона здалася мені доволі стрункою Але певна вона геть не товариська Якщо будучи твоєю найближчою сусідкою І ще ні разу не зайшла до тебе Тоді вона, мабуть, не схожа на пані Лінд Інакше цікавість неодмінно привела б її сюди, мовила Ен, а це, напевно, пана Корнелія. Це й справді була пана Корнелія. До того ж, пана Корнелія прийшла не просто собі із коротким та втечемним вітальним візитом до молодят. Під пахвою в неї був великий пакунок із рукоділлям. А коли Ен запросила її увійти, гостя охоче скинула креслатий капелюх від сонця, який назло всім зусиллям вересневих вітрів тримала в неї на голові міцна гумова шворка, протягнута попід білявою дулькою на потилиці. Капелюхи на шпильках? Е, ні, це не для пана Корнелії. Гумові шворки задовольняли її матір, отож вони цілком задовольняють її саму. Пана Корнелія мала свіже, кругле, рум'яне лице і веселі карі очі. Вона нітрохи не скидалася на традиційну стару діву, а в усьому її вигляді – було щось таке, що вмить підкорило серце Ен, котра, із її вродженою здатністю розпізнавати рідні душі, відчула, що пана Корнелія їй сподобається попри сумнівну екстравагантність суджень і безсумнівну екстравагантність убрання. Ніхто, окрім пана Корнелії, не з'явився би в гостях у біло блакитнім смугастім фартуху, попід яким виднів би капот у велетенській гарожеві троянди на шоколадному тлі. І ніхто, окрім пани Корнелії, не міг би мати в такому вбранні надзвичайно гідного і пишного вигляду. Якби пана Корнелія завітала в Королівський палац до молодої дружини якогось принца, вона й тоді була б так само велична і так само почувалася би хазяйкою становища. До стату так само недбало протягла б вона свої розтяговані трояндами волани морморовою підлогою і так само спокійно Взялася б виводити принцесу з омани, бусім наявність чоловіка байдуже, королевича а чи звичайного селянина це щось варте похвальби. Я принесла із собою шитво, пані Блайта, рибунько. мовила вона, розгортаючи якусь дорогу і вишуку на тканину. Мушу якнайшвидше закінчити, і не маю ні хвилини зайвої. Ен здивовано поглянула на білосніжну річ, розкладену на широких колінах пане Корнелії. А вже ж, то була дитяча льоля, невимовно гарна, із маленькими брижами та зборками. Пана Корнелія нагайно нап'яла окуляри і почала шити хімерними стіпками. «Це для пані Проктор із Глена», – пояснила вона. Днями в неї буде вже восьме дитя, а в домі для нього – ані пелюшки. Решта семи розносили все, що зоставалося від першого. І тепер вона не має ані часу, ні сил, ні бажання пошити йому щось новеньке. Ця жінка справжня мучениця, пані Блайт, повірте мені. Коли вона виходила за Фреда Проктора, я знала, як воно виявиться. Він був одним із цих ваших спокусливих негідників, а після одруження перестав бути спокусливим і лишився тільки негідником. Пиячить і не дбає про сім'ю. Хіба не типовий чоловік? Не знаю, як би пані Проктор і могла гідно обрати своїх дітей, Якби не поміж сусідів. Як невдовзі дізналася Ен, пана Корнелія була єдиною сусідкою, яку турбувала гідне вбрання юних прокторів. Тож я, коли почула, що буде восьме дитя, надумала і собі для нього щось пошити. Вела далі пана Корнелія. Це остання одежинка, і я хочу закінчити її ниніш. Дуже гарна Льоля, мовила Ен. Я принесу моє власне шитво, і ми з вами гарно проведемо час тут удвох. Ви чудова кравчення пану Брайант. так, я найкраща з відповіла пана Корнелія, спокійно констатуючи факт. Інакше і бути не могло я пошила більше льоль, ніж якби мала навіть сотню власних дітлахів, повірте мені. Це, напевно, дурниця робити вишивку на льолі аж для восьмої дитини, але пані Блайт, рибонько, дитя невинне, що воно восьме, і я дуже хотіла, щоб і в нього була гарна одежина. Так, наче воно справді люблене і дороге. Нікому воно біднятку не потрібне. Саме тому я так ретельно і вишивала для нього всі речі. Будь-яке дитя пошало б такою льолею. Мовила Енн, іще сильніше, аніж досі, відчуваючи, що пана Корнелія їй сподобається. «Ви, мабуть, гадали, що я вже ніколи до вас не зайду», – вела далі пана Корнелія. «Але я була зайнята, бачте, збирала врожай. А всі ці наймите, вони більше їдять, аніж працюють, типові чоловіки». Я хотіла прийти вчора, але пішла на похорон у дове Родріка Макалістера, хоча зранку мене здолала мігрень, і я боялася, що коли піду, то зіпсую собі все враження. Але їй було сто років, а я дала слово, що прийду на її похорон. Церемонія минула успішно, поцікавилася Ен, завважуючи прочинені двері Гілбертового кабінету. Що? О, так, похорон був розкішний. Рідні в неї дуже багато. Процесія налічувала понад 120 екіпажів. Було і зо два кумедних епізоди. Я гадала, що помру від сміху на вигляд старого Джо Бредшоу, котрий сам ані в Бога не вірує, ані до церкви не ходить. А тут виспівував «Спасенний в обіймах Ісуса» із таким завзятим і втіхою. Він аж упивається власним співом, тому і ходить на всі похорони. Його жінка бідолашна – Співати охоти не мала. Вона геть змучена хатньою працею. Старий Джо в ряди годи обіцяє купити їй подарунок, а натомість купує щоразу якусь сільськогосподарську машину. Хіба не типовий чоловік? Але чого ще сподіватися від чоловіка, що не ходить до жодної церкви, навіть до методистської? Я була дуже рада найпершої ж неділі після вашого приїзду бачити вас із молодим лікарем у Пресвятеріанській церкві». «Лікар для мене і не лікар, якщо не пресвятеріанин». «Минулої неділі ми були в методистській церкві», – підступно мовила Ен. «Так, певно, лікар Віблайту доведеться часом відвідувати методистську церкву, щоб до нього зверталися ще й пацієнти-методисти». «І нам сподобалася проповідь», – відважно заявила Ен. «А молитва методистського пастора була однією із найкрасивіших, які я чула». «О, безперечно, молитися він уміє». Я не чула нікого, хто молився б краще за старого Саймона Бентлі, котрий завжди був або п'яний, або охочий напитися, і що п'яніший він був, то краще молився. Методийський пастор дуже вродливий, мовила Енн, зважаючи на причинені двері кабінету. Егеш, церковь він собою прикрашає, визнала пана Корнелія. Але ж який манірний! І думає, не наче кожна дівчина щойно погляне на нього, то вмить закохається. Так? Мов би методистський пастор, котрива час світами Швендії, це бозна який скарб. А ви з молодим лікарем послухайте моєї поради і не спілкуйтеся так часто з методистами. Моє гасло – якщо ти пресвятеріанин, будь ним. Ви не вважаєте, що методисти підуть до небеса так само, як пресвятеріани? – серйозно запитала Ань. Це не нам вирішувати. Все в руках господніх, урочисто відказала пана Корнелія. Але я не знатимуся з ними на землі, Хай що мені, можливо, доведеться робити на небесах? Цей методийський пастор не одружений. У попереднього жінка була, то я дурнішого створіння ще й не бачила. Якось я сказала йому, що перш ніж побратися з нею, він мав би зачекати, доки вона виросте. Він відказав, що хотів виховати її сам. Хіба не типовий чоловік? Важко збагнути, коли саме люди дорослішають, засміялася Н. Свята правда, рибонько. Дехто вже народжується мудрим, а хтось і до 80-ти недорослішає, повірте мені. Така сама була пані Мак-Алістер. За все життя не виросла. І в сто років було нерозумніше, аніж у десять. Може, тому вона і прожила так довго, припустила Енн? Цілком можливо. Утім, я воліла би прожити 50 розумних літ, ніж сто дурних. Але подумайте, який нудний був би світ, якби в ньому жили всеціль розумні люди, вигукнула Енн. Панна Корнелія не до задолегковажної суперечки. Пані Мак-Алістер була з Мілгрейвів, а Мілгрейви всі були дурні. Її небіж Ебенейзер Мілгрейв багато років був безумний. Він уважав себе мертвим і сердився на жінку, що вона його не ховає. Я на її місці зробила б це. На обличчі пани Корнелії застиг вираз похмурої рішучості, аж Ен майже уявила її з лопатою в руках. Невже ви не знаєте жодних добрих чоловіків, пано Брайант? Та знаю, багатьох. Отам, От відповіла пана Корнелія, махаючи рукою у відчинені вікно в напрямку невеличкого цвинтаря, на церковному подвір'ї, по той бік затоки. А живих із плоті і з плоті й крові, наполягала Енн. Є кілька таких, просто щоб засвідчити, що Господь у самогутній, неохоче визнала пана Корнелія. Я не заперечую, що де-неде можна знайти певного чоловіка. Якщо тільки захопити його, поки він молодий, і поводитися з ним, як належить. І якщо мати добряче шмагала його в дитинстві, і виліпити з нього щось годяще. Ваш чоловік, судячи з того, що мені доводилося чути, непоганий. Напевно, пана Корнелія зміряла Н чіпким поглядом з над окулярів. Ви вважаєте, що іншого такого немає в цілому світі? Немає, упевнено підтвердила Н. «О, я таке вже чула від іншої молодиці», – зітхнула пана Корнелія. Джені Дін, коли віддавалася, теж думала, що іншого такого, як її чоловік, у цілому світі немає. «Іншого такого справді не було. І добре, що не було, повірте мені. Він улаштував їй страхітливе життя і вже залицявся до своєї другої жінки, коли бідолашна Дженні вмирала. Хіба не типовий чоловік? Але, сподіваюся, Рибонько, ваша певність виправдається краще». Про молодого лікаря всі добрі думки. Спершу я боялася, що буде інакше, бо тотешня громада не знала рівних лікарів Дейву. Хоча лікар Дейв був геть тактовний, Завжди говорив про мотоски в домах повішників. Ну, та люди забували всі свої кривди, коли в них боліли шлунки. Душевний біль усіх турбує менше, аніж біль у шлунку. Тепер, оскільки ми обидві присвятерянки і поруч немає жодного методиста, «Скажіть мені відверто, що ви думаєте про нашого пастора?» «Я... Тобто... Ну...» – завагалася Енн. пана Корнелія кивнула. «Саме так. Я згодна з вами, Рибонько. Ми зробили помилку, запросивши його очолити кафедру. в нього до стуту, наче один із тих довгих вузьких надгробків. Ви згодні? Йому на лобі слід було б написати «Пам'яті тогото». Ніколи не забуде першої проповіді одразу по його приїзді сюди. Він казав, що кожен мусить робити те, до чого найкраще вдатний. Тема чудова, та що за приклади він наводив. Він тоді сказав якщо ви маєте корову і яблуню, і прив'яжете яблуню в оборі, а корову посадите в саду купитиме медогори, чи багато яблук ви матимете з корови, а чи багато молока з яблуні. Чи ви колись таке чули, рибонько? Я так раділа, що того дня в нашій церкві не було методистів. Вони, мабуть, і понині заходилися береготом на згадку про це. Але що мене дратує в нім найбільше, то це його звичка погоджуватися з кожним, хай би що він сказав. Якщо йому заявити «Ви негідник, він із цією своєю солодкавою усмішкою відповість «Так, саме так. Пастор має бути твердіший у переконаннях». Словом, я вважаю, що він правилебний осел». Але це, звісно, тільки між нами. Коли поруч є методисти, я хвалю його до небес. Дехто каже, бо цим його жінка надто модно вдягається. Але я на це відповім, що вона і без того, що дня мусить бачити його обличчя. Тож їй потрібно чимось утішитися. Ви ніколи не почуєте, щоб я судила якусь жінку за гарне обрання. Я лише потішуся, якщо її чоловік не такий жаднюга, щоб дозволити їй в ряди купити сукню. Хоча своїми платями... Я надто не переймаюся. Жінки вбираються, щоб сподобатися чоловікам. А я до цього ні за що в житті не принижуся. Я живу собі спокійним, щасливим життям, Рибонько. І це лише тому, що я ніколи не зважала на думку чоловіків. Чому ви так ненавидите чоловіків, пану Брайант? Господь з вами, Рибонько, я не маю до них ненависті. Вони того не варті. Я лише щиро їх зневажаю. Але ваш чоловік мені, напевно, сподобається якщо продовжуватиме незгіршніше що розпочав. А крім нього, єдині чоловіки, про яких є високої думки, це старий лікар Дейв і капітан Джим. «Капітан Джим просто диво, – сердечно згодилися Ен. Капітан Джим – добрий чоловік, та в нього є одна вада. Його ніяк неможливо розгнівати. Уже 20 років я намагаюся, а він завжди однаково спокійний і добродушний. В мене це дещо сердить». Певно, жінка, із якою він мав би побратися, зрештою вийшла за того, хто впадає в шал двічі на день. Хто була ця жінка? Не знаю, Рибонько. Не пригадую, щоб капітан Джим за кимось упадав. Хоч я не знала його молодим. Йому вже 76 років. Але я не чула про жодну причину, з якою він так і лишився парубком. А вона мусить бути, повірте мені. Він усеньке життя плавав, крім останніх п'яти літ. І немає такого місця в світі, куди він би не поткнув свого носа. Вони з Елізабет Рассел завжди були добрими друзями, та ні про які залицяння між ними і не йшлося. Елізабет так ніколи і не віддалася, хоча можливостей мала багатько. Вона, красуня, була замолоду. Того року, як на наш острів приїздив принц Оейський, Елізабет гостювала у свого дядька в Шарлотауні. Той дядько був урядовим службовцем, то так її і запросили на великий бал. Вона була там найвродливіша з усіх дівчат і танцювала із принцем. Інші дами, яких принц не запросив на танець, розлютилися, бо вважали, що мають більше вогу в суспільстві, аніж Елізабет. Тож він не мав би їх обійти. Елізабет завжди пишалася тим, що танцювала із принцем. Лихі язики твердили, буцім вона тому і не віддалася, що після цього не могла вже побратися зі звичайним чоловіком. Але це неправда. Якось вона сама назвала мені «Істину причину». Вона була така гнівлива, що боялася ні з ким в одному домі не зжитися. Вона таки була в окропі купана. Часом, щоб заспокоїтися, мусила бігти нагору, хапати зі столу різні речі і щосили стискати зубами. Але я відповіла, що через це не варто відмовляти собі в тім, щоб вийти заміж, коли хочеться. Немає причин, із яких ми повинні віддавати чоловікам право на гнівливий характер». «Ви згодні, Рибонько?» «Я сама легко гніваюся», – зітхнула Ен. «То й добре, пані Блайт, Рибонько?» «Отже, вами навряд чи хтось буде попихати, повірте мені». «О, як у вас квітуть гортензії!» «Ваш сад у чудовому стані!» «Сердечна Елізабет завжди так дбала про нього». «Я вже люблю його», – мовила Ен. «І рада, що тут так багато цих старомотніх квітів!» «До речі, просиди!» Ми хотіли б найняти когось, хто скопав би клаптик землі отам за сосновим гаєм і посадив би нам суниці. Гілберт страшенно зайнятий. Цієї осені в нього не буде на це часу. Ви не знаєте, хто міг би це зробити? Ну, Генрі Гемон із Глена подекуди цим зарубляє. Можете його найняти. Щоправда, платня його завжди цікавить більше, ніж робота. Хіба не типовий чоловік? Та ще він геть повільний. Може п'ять хвилин стояти непорушно, Доки не збагне, що зупинився. Його батько якось пожбурив у нього поліном, коли Генрі був малий. Нічогенький спортивний снаряд, правда, Рибунько? Типовий чоловік. Звісно, Генрі після того вже і не уклигав. Але він єдиний, кого я могла б рекомендувати. Торік він фарбував мій власний дім. Тепер він на колір став дуже гарний, як ви вважаєте. Годинник, пробивши п'ято, визволив Н із пастки. О! вже так пізно?» – вигукнула пана Корнелія. «Як час біжить у добрім товаристві?» «Але треба вже рушати додому». «О, ні, лишіться з нами на чай», палко мовила Ен. «Ви просите мене, бо відчуваєте, що змушені чи тому, що справді хочете?» прискіпливо запитала пана Корнелія. «Тому, що справді хочу». «Тоді я залишуся. Ви належите до племені, що знає Йосипа». «Я знаю, що ми будемо друзями», – відповіла Ен. Із усмішкою, яку бачили в неї тільки найближчі. Звісно, Ройбонько. На щастя, друзів ми можемо обирати собі самі. Родичів мусимо приймати таких, які вони є. І радіти, якщо серед них немає вже геть пропащих. Але в мене їх небагато. Лише троюрідні козени. Я самотня душа, пані Блайт. Голос пане Корнелії затримтів від смутку. Прошу вас, кличте мене «Н». Це було б так по-домашньому... – поривчисто мовила Ен. Усі в чотирьох вітрах, крім чоловіка, кличуть мене пані Плайт. І від цього я почуваюся чужою. До речі, ваше ім'я – майже те саме, про яке я мріяла в дитинстві. Свого імені я не любила, тож уяві називала себе Корделією. Мені подобається ім'я Ен. Так звали мою матір. Старомодні імена – найкращі і найгарніші, як я вважаю. Доки ви будете заварювати чай – «Покличте, будь ласка, молодого лікаря на розмову зі мною. Він лежить на канапі отам, у, у кабінеті. Ще відколи я прийшла, і душиться від сміху, слухаючи все, що я кажу». «Як ви довідалися?» – вигукнула Енн надто вражена цією моторошною проникливістю пани Корнелії, щоб заперечувати іщемності. «Я бачила, йдучи сюди, що ви сиділи разом. А чоловічі витівки я добре знаю», – відповіла пана Корнелія. «Ну от, робонько, я закінчила цю льолю». Тож восьме дитя може з'являтися на світ, коли захоче. Роздал дев'ятий. Вечір на мисі чотирьох вітрів. Енн і Гілберт спромоглися завітати, як обіцяли, на маяк до капітана Джима аж наприкінці вересня. Вони часто збиралися відвідати його, проте щоразу їм ставали на заваді нові обставини. Натомість капітан Джим кілька разів зазирав до їхнього дому мрії. «Мені до приписів байдуже, пані Блайд, казав він Енн. «Мені велика насолода бути тут, і я не відмовлятиму собі в цій радості лише тому, що ви досі не відвідали мене». Не слід за це торгуватися племені, що знає Йосипа. «Я прийду до вас, як зможу, і ви прийдете так само. І коли нам приємно погомоніти, то байдуже, чий над нами дах». Капітанові Джиму дуже сподобалося Гох і Магох, які охороняли камінь, у будиночку з цією самою гідністю та апломбом, що й колись у домі Паті. «Хіба ж вони не гарні хлопаки?» – зачаровано промовляв він, щоразу серйозно і незмінно вітаючись і прощаючись із ними, так само, як і з господарем і господиною. Капітан Джим не дозволяв собі ображати хатніх божеств негречним чи безцеремонним ставленням. «У вас тут усе майже бездоганно», – похвалив він Ен. Ніколи ще цей дім не був такий гарний. Пані Селвін мала такий смак, як ви, і вміла творити дива. Але тоді люди не мали таких фіраночок, картинок і оцих гарних милих дрібничок, як ваші. Щодо Елізабет, вона жила в минулому, а ви сюди немовби як принесла майбутнє. Я був би щасливий, навіть якби ми з вами ні про що й не розмовляли. А просто приходити сюди, сидіти і дивитися на вас на ваші картини і квіти, то вже було б мені велика втіха. Красиво. Дуже красиво. Капітан Джим палко шанував красу. Усе прекрасне, що він бачив і чув, приносило йому тонку, глибоку радість, яка осявала його життя яскравим світлом. Він болісно усвідомлював, що позбавлений